Bom, pois, eh, benvidas, eh todas, eh, agradecidas por por achegarvos a a este curso. Tres que disculparnos por polo tema do retraso de de hoxe mañá. Tivemos unha pequena modificación no, no que na estrutura do curso, porque hai unha persoa que el que non pode vir, então quedamos cunha charla menos las que tiñamos no programa co cal, pois cambiamos a orde un pouco pero necesitábamos eh, ordenar un pouco temporalmente a historia non? agora vos vamos a ler como, como quedou, pero vaya que é o motivo polo cal, pois en vez de comenzar as 9 pois a primeira charla vai comenzar as 10 vale, entón eh, agora simplemente eh, vos a contar a, a presentar vaya, realmente o ou ao, ao colectivo que organiza e un pouco pues, unhas palabras así sobre introductorias sobre o curso vale mm, bueno, eh, o curso se chama como, nalgún sitio vería, cartografía de cartografía das resistencias as transformacións da praxe política ou as revoltas globais é eh, o curso que completa pues, o segundo o segundo ano de colaboración de entre o colectivo Proxecto de Riva e a Universidade de Santiago de Compostela eh non é que estemos especialmente orgullosos diso, de, de feito, pois nos mm, os problemas de un seu momento, pero, pero ten a súa parte positiva, que é a posibilidade de, pois, de contaminar a institución tamén, non? Eh, aída que en todo o proceso de contaminación sempre a contaminación vai do todos lados então depois pues, verse contaminado po a universidade xa seguramente non se xa tan positivo pero, pero en fin xe o que é o que toca o, é o prezo que, que hai que pabar ao respecto eh, ben... Eh... Pois nada, unhas palabriñas solo pois a, pois ao redor do do, do colectivo que pois, en organice, que en produce pois, todo o contido da, do, do curso e que bueno, somos serie de persoas galegas interesadas pola filosofía contemporánea e pola intervención política estudamos nesta mesma universidade saímos espantados desta mesma universidade por Bueno, simplemente por porque a nosa querencia por estas dúas cousas que vos que vos acabo de dicir pois non simplemente bueno, non se cumplían ao noso ao noso xeito como nos pensamos que que teria que ser eh, non fomos a estudar eh, fora o doutoramento eh un tempo pensando en isto el eh claro agora si que, si que penso que o mellor é si que tiñamos que estar moi agradecidos por, porque Eh, ao mellor, estou pensando eu, se, se, se a nos nos ensinaran aquí o tema de... que pues, nos fizeran unha boa formación sobre a filosofía contemporánea, pues, ao mellor nos, non nos interesaba o máis mínimo o asunto, non? Que o que pasa moi tal vez de cualquier cousa é que, que a unha ensinan, non? Que parece normal, e portanto, pois, a veces, lle interese, a veces non. E no noso caso, pois, si que valeu como, como resorte para para, para ir a aprender, non? E... Eh... Eh, ben, eh, como o tempo pasa e levamos a ser desde pois pues, xa sete anos traballando ao redor del de do de, bueno, no que a nos nos parece un pouco importante é ao redor de tres eixos, que son basicamente voisa unha unha colección de pensamento contemporáneo que lle chamamos Maderes e ferramentas pouco común, que é unha serie de monografías sobre introdutorias sobre o pensamento de unha serie de de pensadores contemporáneos que non nos parece así como, como moi importantes levamos pois, oito números desa, desa colección facemos así mesmo unha revista que se chama de Ritaxes, que é unha revista semestral que leva pois, ininterrumpidamente dende o den de ano 2007 e que xo, vos podo adiantar que o vindeiro número que vai ser en dezembro pois pues vou a, a a xirar ao redor deste tema da cartografías da resistencia. Se digo isto porque eh, bueno, pois pues porque é unha revista aberta, aberta a colaboración de todo tipo de de persoas interesadas e bueno, pois pues estaría moi ben se si alguén está interesado no tema ou lle dá por, por, por cavilar ao redor de, de algún asunto que entre dentro do espectro do, do título, desde logo non necesariamente que se vaya a falar o -se aquí, senón simplemente que teña algo que ver co, co que é o título, pues estaríamos encantadas en que nos remitirá algún tipo de colaboración para para a revista. nos un mail que é moi fácil de recordar, que é info.proxecto.derriba.org e aí pues, recibimos todo tipo de, de sugestións ao, ao respecto. Eh, quedadito por se vos, por se vos animades. E, e logo, pois, ese o terceiro eixo que temos, e que se pode falar así, que non hai, pois, o sei, pois, o de facer unha serie de cursos ou unha serie de obradoiros a tratar sobre sobre algúns temas que nos parecen así como que moi relevantes, no? que, pois, o caso deste curso de hoxe. El, e así mesmo, pois, quizáis, tampouco é xa casualidade, que este curso sexa a continuidade temporal pois de daquel que vimos de formular ao longo do segundo quadrimestre deste deste ano 2013 nesta mesma parede de feito que se chamaba Poréticas da crise, chamaba Porética da crise, estrategias do poder e espazos de resistencia. Era o nome do, do, do curso porque pretendía quizáis, pois entender eh, o tentar analizar eh, distintas facianas, distintas caras de, de ese termo que xa é tan xoado xendía, da de, de crise, non? e que en o cal, como, como xa podedes comprobar, ben, a nosa especialidade en enrollarnos eh, como as persianas, pois, eh, quizáis o, o punto que nos quedou máis eh, sobre o foi o tema dos espazos da resistencia non? porque era o punto de chegada e, por tanto portanto, pois, para un grupo de filósofos é sempre o máis difícil chegar a, a, a talí non? porque sempre se lia no, no, no camiño entón, pois ao mellor pese a que algúnas cousas se dixeron ao respecto pois quizáis este curso que que, en todo caso, é autónomo, é, ten é, independente, funciona ben, de maneira autónoma e separada, sí que colla como, como referencia é, este tema dos espazón de resistencia que nos quedou un pouco no tinteiro no curso de, de, de poréticas. No? En este caso, pues, para coller como referencia, o mellor escusable eh, o punto de ancoraxe fundamental do curso sería o tema das revoltas globais, vale? Eh, empregado isto como como imaxe que poida ser útil pois a hora de pensar estos espazos de resistencia. Eh, e ao respecto, pois tampouco é baladín en casualidade, pois que o curso, o nome do curso xa así de así de longo, non? Que Eh, vou repetir outra vez que cartografía al resistencias ás transformacións da praxe política ou as revoltas globais porque neste sentido eh, os títulos non normalmente os temos que negociar palabra por palabra e coma por coma que o final entre entre todas para estar un pouco non demasiado en desacordo en este caso pois eh, as, todas as palabras ten a súa a súa importancia o respecto no tema da, da, da palabra cartografía neste sentido pois eh, poderíamos un pouco explicar utilizando unha afortunada expresión de Frederick Jameson eh, que, ao respecto de, de da tentativa de facer un mapeo cognitivo que xa chama, de chama il, non a, a, ao asunto que no fondo é o que pretendíamos facer co curso este do que vos falo anterior non de poréticas é decir tratar de entender de alguma maneira para tratar de sair da confusión na que moitas vivimos nestes tempos tan tan duros, non? En estes tempos tan tan complexos onde ao mellor o que é o que máis está a a apoiar é precisamente a confusión eh xeral, non? que por suposto, pois esta tentativa de, de entender é, non ten nada que ver con construir un discurso que pretenda guiar pois eh, os posibles procesos de resistencia e decir non ten nada que ver co papel das vanguardas isto fundamentalmente porque nos si creemos nas vanguardas creemos moito nas vanguardas creemos decisivamente na existencia das vanguardas e tamén na imperiosa necesidade de eliminar todas as vanguardas, ¿eh? de ser posible un plumazo para que non nos, non nos molesten en un nos máis dano ¿no? a todas non, desde logo, nin as precisamos nin, nin as buscamos eh, sustituir desde logo pola contra, sea tentativa pois é compoñer un esquema teórico é ¿eh? precisamente para que ese discurso compoña co acción ¿eh? teña composición acción é dicir, que non se superpoña a esta non se fala dun discurso que busca estar por riba ou que busca explicar nada sino que intente compoñer, formar parte facer parte e como é lógico, pois é totalmente imprescindible que esta composición se vaya a facer en común en este caso pois, con co, co, co Bosco eh, Beniso eh, aunque Falaríamos da palabra cartografía. Eh, o respecto de, de resistencia, pois pues, o mellor tamén é importante recoñecer dende xa que coa palabra resistencia se está a empregar unha posición ideolóxica mm, da que vai ser difícil fuxir, mm, como é evidente. E é aquela que, que no fondo está a recoñecer pois que na relación de poder actuais que se dan no capitalismo e eh, que conforman mm, pois é necesario formular espazos ou formular accións de resistencia fronte a unha serie de ataques descarnados que se fanden estas posicións de poder. Posiciós de poder que son tanto políticas como económicas como tantas, tantas outras. E isto é unha posición que hai que aceptar. Digo, aceptar no sentido de... de... De, de, de entender o, o que vamos a facer o que o que, ou o que intentamos facer, porque se non lógicamente pois o mellor, se non se acepta esa postura, eh, bueno, vai, vai a parecer eh, extraño o que, se fa, o que se faga, o que se faga ou parcial, en todo caso. Mm, ben, eh, do mesmo xeito coa palabra ou co termo transformación, hm, ¿eh? transformacións neste caso, pois estamos nos a referir as resignificacións que se dan lugar na linguaxe política nos últimos tempos este é unha das, por lo menos do, do, dos puntos que, que imos a intentar mostrar ou, ou reflexionar ao redor del, de, dela no? resignificacións e estas resignificacións el, el, reaccionan fronte a estes ataques eh, que vou a chamar privatizadores vale? privatizadores en que sentido? pois en que, nunha parte, son ataques neoliberais, vale empregando por forzas que empregan ao seu antollo a palabra democracia, vale? Como por outra parte, pois noutros lugares, noutros espazos, noutros sitios apelando pois a unha serie de dictaduras que non solamente son económicas e non solamente son políticas tampouco, non? Entón esta, esta reacción da que da que falo e eh, formula ou, ou por lo menos plantea a posibilidade pois dun dun contrapoder E este contrapoder tampouco significa a oposición a un poder de xeito simétrico sino, sino todo o contrario sino o que eleva o que leva consigo impoñer precisamente unha asimetría na confrontación O dito de outra maneira se collemos as armas nos ganan E esa asimetría que el que habería que poñer aquí de manifesto pois pues, sería a do común contra o privado ou polo menos é unha das maneiras de velo ou unha dos distintos achegamentos que, que, que se van a dar eh, estes dous días eh, e finalmente, co tema este da revolta de globais eh, finalmente, ou, ou de principio ao maior eh, estamos eh, empregando ou apelando pois ao sucedido a partir do Do ano 2011, en certos países, eh, alguns árabes, outros ocidentais, incluído o Estado español, é eh, que ao noso suizo marcaron certas destas resignificacións eh, da, da praxe política ou de determinados termos que funcionan na praxe política. E isto vai ser, eh, se cabe, ainda máis importante, en contra do que nos pensábamos ou en contra do, do, do momento no que nos plantexábamos este curso, eh, pois hoxendía que están a suceder precisamente episodios contrarrevolucionarios eh, como reacción a estes episodios do 2011. Eh. Eh que foron, como dixía, pois, un bom exemplo da nova praxe política ou polo menos dunha certa nova maneira de reformular os problemas políticos ou certos problemas políticos. E estes episodios contrarrevolucionarios non só se están a vivir en egipto que tamén, senón tamén no Estado español en tantos outros lugares non, non físicos ou non xeográficos. Ben, pois en toda esta formulación, en todo este jaleo que está aquí metido en o, en, en, no, no, no propio título unhas palabras que quedan lugar ao título do curso eh, dentro de logo unha das temáticas que vai estar presente todo o rato vai a ser a da relación individuo-sociedade ou vai a ser a, a da relación individuo-colectividade se preferimos dicilo así e É unha das posibles armas para que podemos ter para mergullarnos nela neste problema e a do desexo, é ado desexo, hm? Que un tema como que que, que vai a ser moi relevante aquí. Eh, directamente a pregunta de como pensar, como pensar o desexo expresado nos individuos. É dicir, este desexo leva cara a un, ou apela a un malestar individual ou apela a un malestar social. Ou son ambos termos, estes dous son excluintes ou teñen unha relación de influencia directa un sobre, sobre outro. Pois vamos a ver diferentes aproximacións, diferentes reflexións a este respecto do papel do desexo da peña do desexo do persoal e dende logo unha das conclusións que se vai a poder apuntar ao respecto dos do distintos abordamentos que se fagan desta temática vai a ser eh, bueno, que vai levar cara a un outro sitio é o do tema da organización eh? ao respecto dos, da resistencia ou dos espazos de resistencia eh, é dicir sería, pois a pregunta de se si é imprescindible ou non unha organización dos esforzos de resistencia ou unha eh, organización dos espazos de resistencia Sobre todo, se estamos a pensar a organización como dicía antes, pois afastados da vangarda de dicir, a organización como algo aberto como algo dinámico e como algo que se ten que compoñer algo que ten que, que compoñer xunto ao desexo dos individuos O xunto ao desexo das multitudes se queremos empregar este termo que, que en algún momento se vai empregar e, e por tanto se estamos a falar de organizar un desexo que en ningún caso trata de guiar a ninguén cara a ningún sitio nin tampouco dunha, falaremos dunha organización que esté pechada ao redor dunha idea fixa ¿m? a que se teñan que sumar os distintos esforzos eh, múltiples non? E se isto é así, pois tamén vai a ser decisiva a cuestión da representatividade, que vai a ter relación directa con todo isto tamén. Ou dito do outro xeito, ou empregando pois, un vocabulario concreto, do, do que é relación entre o común e a diferenza, que tamén vai estar pivotando por detrás de das, dos, das aportacións do, do, do curso. O mesmo se queredes, pois noutra linguase, o individual e o social a representatividade de todo iso, porque, a, a igual que, que que falaba da organización, pois tampouco ao mellor vamos a falar dunha representación dun poder que captura, hein? senón unha posibilidad de, de reapropiarse da representación, hein? de alguna maneira. Decir, dunha representación que non vai a ser excluinte das diferenzas, ou lo menos pensar se iso existe no, la vale? de, de, de, de ir a recoñecer que aí solo non ten lugar dentro dun sistema representativo electoral como o do estado español, etcétera, que algo pois no que en principio, a o mellor non e, e, e fai máis rico o debate, pero a o mellor si estamos, se a todas de acordo e non, non a mellor pois para que eh, perder o tempo, no? E se non é así, pois pois mellor que o discutimos. Mm e entón, pues, pa, para continuar este mesmo, esta mesma guía pois pues, en relación co desexo en relación con, esta, con este par de individual social como un diferenza, etc. Pues, vai estar tamén a relación entre o local e o global ¿eh? como, sobre todo, como vai afectar iso as nosas posibilidades reais de, de, de resistencia nun sentido práctico en un sentido efectivo sobre todo en un sentido efectivo. No que respecta pois pues, aos problemas cotiás que estamos a sufrir, é que ao mellor pois pues, non son poucos, como para como para gastar todas as nosas energías en falar desa en esa magnífica solución eh, global aos problemas políticos do mundo que buscaba ao mellor o marxismo máis ortodoxo De pues, dunha maneira eh, discutible, non, por lo menos. Mm. Y entón pois pues, se, se en algún momento nos vamos a centrar nesta cotidianidade ou nesta efectividade do do, do dos esforzos, pois pues, tamén habría que pensar a temática pois pues, da legalidade precisamente, ¿no? Ou a posibilidade, ao mellor, pois pues, da pues, de ese termo soado, ¿no? de desobediencia civil ao respecto da legalidade ou ao ao respecto de, de pues, bueno, pois pues, do concepto famoso de lei injusta, ¿no? que justifica mmm, Legalidade, legalidade como tal que vaya a justificar as agresións do, do poder, ou no? de certas relacións de, de poder. Entón, eh, deberíamos pensar pois se é válido e útil mm, ou non resignificar os conceptos, resignificar certas actitudes das que nos podemos valer, dicir, sen, sen desbotar pois... Eh, Bueno, pues, armas que, que que existiron no pasado, pese a que agora cambiará pois pues, o contexto e a situación, se paga a pena resignificalas para seguir operando con elas ou pola contra ou pues, buscar un comezo novo, con novas ferramentas que que inevitablemente, se si é así, este segundo camiño inevitablemente pois pues, nos vai levar cara ao descoñecido, como é obvio, sen ninguna seguridade, sen ninguna seguridade sobre Se, se ese por vir desconhecido pois nos vai a deparar un lugar se cabe máis catastrófico que isto ou se cabe máis insusto que iste ou non ou non, que son os problemas da, da novidade e, esa, e non outra cousa é ou, pois a imposibilidade do acontecemento, dito así en eh, el, pero vai a o, o desconhecido non? entón eh, quizáis nas, nas revoltas globais para tentar centrarme xa pois unha das cousas que sería factible argumentar sería como nas prazas nestes exemplos concretos de movimento do 2011 que comenzaron o 2011 como nas prazas tiberon lugar unha serie de respostas a preguntas que está por ver se estaban formuladas xa ou non está por ver se esas respostas non respondía unha serie de preguntas que ainda non chegaron, de alguna maneira non? porque ao mellor de aí, é de onde veu, ou non, a imposibilidade de diálogo cos, cos poderes establecidos non? e de aí ao mellor tamén a amalgama non? O, o, o patchwork de, de xente diversa que, que facía parte de todo este tipo de, de movimentos, non? que de logo non era homoxéneo portanto se si isto é así e si se acepta esta proposta intuitiva, ¿no? de, de, de, de, de de preguntas a respostas que que non chegaron, pois pues, levaría consigo pois pues, un concepto de tempo eh complexo que tamén está aquí a, a operar, non? No que existiría pois pues, un, un desasuste de algua maneira, un desasuste temporal entre certo por vir, por chegar que xa deixa trazos, que xa deixa marcas, pois no so presente, un presente que a súa vez pois, intenta reter dentro da súa eh, configuración conceptual o que xa é pasado, e, tanto que xa non pode pervivir de alguna maneira, pero do que, do que é difícil eh, desprenderse non? Ou, ou despegarse. Esto sería pois, o, o, o desasuste que quizáis tamén está presente aí, que tamén xería... Penso interesante pensalo. y en todo caso, isto sucede na mentre nos pensamos todo isto, en eh? nos episodios de contrarrevolución que os comentaba, coa que os poderes están reaccionando fronte a ese acontecer, ecos que intentan, lógicamente seguir controlando aquilo que seguramente xa se está a desparramar de por sí e eh, está saindo fora de calquer tipo de, de control ou de asuste ou de orde, non? Pero... Eh, como objetivo lógico do poder e precisamente ordear, e controlar e asustar, fuise pois normal que pasen estes... estas bueno, estes episodios, neste caso, que me deu por chamar contrarrevolucionais. Bueno, eh, en todo caso, eh, vos dicía que el que, que hubo ahora sí me... despois de pedir vos disculpas polo por a rayada houve eh, un pequeno cambio do programa entón, tal como queda e eh, como vos vou ler agora vale? eh, logo, se vamos a colgar aí pero eu vos lo digo xa xa o sea, agora a 10 eh, o malestar na cultura, individuo ou sociedade eh, Francisco Conde al 12 micropolíticas en transición do local ao global Lucía Castro o hoxe mañana as 4 da tarde desobediencia civil Delmiro Rocha Francisco Rey as 6 a policía na democracia Braix Arribas maña As 10, o acontecer do común, Abrán Ruín; as 12, outra política, lingua poder e diferenza, as diferenzas, Beatriz Blanco; as 4, o afecto indignado e outro desexo, Rebeca Baciredo; as 6, a cuestión das drogas, unha abordaxe dende a genealogía foucaultiana, Diego Lubian. Vale, tal como quede así. É dicir, pois dúas charlas a mañá e dúas a, a tarde. Eh, bueno, ese máis dilación pois por propoñer un de tantos posibles arranques, vale, do curso, a cuestión do desexo, vale, que vos dicía antes, pois nunha primeira de varias versións para tentar eh, comprender estas relacións de entre individuo social, eh, que vai estar Eh, bueno, apuntando eh, a, a nós de eh, todo o tempo pois para ese comezo pois temos a, a Francisco Conde que é o, o que está o meu carón que ademais de ser o director do curso que o que significa realmente que se tedes algún problema ao longo destes dous días con que tedes que falar con él e non comigo nin con ninguén máis e que nos vai a falar da temática que se chama pois, o malestar na cultura e individuo ou sociedade